Частина 4. Розділ 12. Сковані. Досвід з директрисою Медочилища мав і позитивні, і негативні моменти. Цінним було те, що Анджела вперше в житті свідомо прив'язала до себе сторонню дорослу людину, а помилка полягала в підборі жертви. Звичайно, після тієї історії з бароном їй хотілося дещиці. Лише волі відносної ситості, тільки спокою, і хоч якихось прав у натовпі інших довгоногих істот. Заняття в медучилищі і закуток у бабиній комірці були значно кращою альтернативою бездомного і нелегального існування. Однак цей досвід засвідчив – прагнути до малого – значить не отримати нічого. Отже, знову опинившись посеред ворожого світу без даху над головою і засобів для існування, Анджела не злякалася і не занудьгувала, а якнайшвидше зайнялася влаштуванням своєї подальшої долі. Витягнуті з Гарольда гроші вона витратила на поновлення гардеробу і якісну косметику. І вже за кілька днів заявилася на так званий кастинг, що його влаштував відомий продюсерський центр. Молодій поп-групі, назви якої Анджела раніше ніколи й не чула, були потрібні дівчатка на підспів. Вона непогано рухалася і трішки вміла співати. Однак конкурсу, а високих гарненьких дівуль «Набігла сила селена» не пройшла. Якщо це й образило її, то тільки на крихту. Вона ж бо чудово знала, що добре сміється той, хто сміється через два-три тижні. Анжела підстерегла біля виходу вилощеного красення продюсера, зависла на ньому, гірко ридаючи, і попросилася працювати прибиральницею-секретаркою ким завгодно, і при цьому абсолютно безкоштовно, аби поближче до мистецтва. Продюсер вигнав її, але без злості. Юна Анжела, прикрашена сльозами і незмивною косметикою, виглядала дуже зворушливо. Наступного дня вона знову прийшла на кастинг. Не пустили, але вона примудрилася таки прорватися до продюсера на короткому відтинку під'їзд машина. Той вилаяв охоронця, а Анджелі велів більше не приходити. Вона затіяла облогу за всіма правилами цінувався будь-який дріб'язок, випадково пійманий поля, благальне Здрастуйте, дотик до рукава строкатого піджака. Увесь цей час вона ночувала не бог дасть і харчувалася аби як, однак пути свою справу робили. І коли три тижні по тому всім обридла Анжела раптом щезла, певний дискомфорт, слабенький на рівні легкої незручності, відчули як продюсер, так і значно відчутніше його охоронці. А коли з'явилася знову, її зустріли вже милостивіше. Продюсер поплескав дівчину по запалі щуці та запропонував іще раз пройти прослуховування. Напевне, йому здавалося, що зі звичайною людською доброти і що це дивне, фантастичне дівчисько, Заслуговує на легеньке заохочення. Як він помилявся? Але найголовнішої своєї помилки він припустився два місяці потому. Анджела вже репетирувала якісь задні підспівки у нікому поки невідомій поп-групі, тож продюсер вирішив, що дівчинка дуже мила, і мимохідь на швидкоруч завалив на шкіряний диван у сусідній з його кабінетом кімнаті. Вона вдала ображену невинність і зникла майже на тиждень. Продюсер не знаходив собі місця. Анджела трапилася йому ввечері, точніше вранці, після когось заходу в нічному клубі. Побачивши дивну дівчинку на капоті своєї машини, продюсер відчув. До нього повертається молодість і життя. Далі це було легко і просто. Анджела з задньої дівчинки стала проектом. Її шили екзотичні костюми, вчили хореографії, пластики, вокалу, гімнастики, возили в басейн і до тренажерної зали. Вона жахливо втомлювалася, однак блаженствувала несказанно. Особливо Анжелі подобалося іноді зустрічати в коридорах дівуль, котрі колись обійшли її на тому найпершому кастингу. Потякали, що продюсер закохався в неї без тями, та він і сам у це вірив. Але Анжела не втрачала пильності, чудово розуміючи, що порох треба тримати сухим, а крокодила мокрим. час від часу, помітивши, хоч тінь байдужості свого патрона до власної персони, Анжела зникала на кілька днів. Охорона ноги збивала. Продюсер не вміючи терпіти ані найменшого страждання. Мучився страшно, шпурляв очі порожніми пляшками, гидко лаявся, а чи не найбільше діставалося Анжелі. Заздрісники щоразу сподівалися, що знайдену утікачку буде відразу вигнано без жалю. Однак вартувало Анжелі з'явитися, як продюсер розцвітав, укривався ніжним рум'янцем і забував усі образи. Тим часом Анжела вже розучувала спеціально написані для неї пісеньки. Тим часом у нас сучасній і до жаху дорогій студії – Почався запис її першого альбому, тим часом її фотографії мелькали в глянцевих журналах, і щедро оплачені журналісти лабали рекламні статті. Між Анжелою і її всенародною славою залишалося якісь півроку. «Чи не пригадую твого триумфу?» – сказав Влад. «Я, звичайно, не стежу за такого ж тибу музичними подіями, але часто їжджу в авто і слухаю радіо. Чи ти співала під псевдонімом?» «Ні», – Анжела зітхнула. «Мій альбом узагалі не вийшов». Це було саме того року, коли його грохнули. Застрелили в одному шикарному барі. Лад насупився. Не пам'ятаю. Ім'я продюсера пригадую. Так начебто був такий. Потім зник кудись. Не зник, а його вбили. Спокійно повідомила Анжела. І дуже добре, що мене не зачепили. Бо я саме була поруч. Устигла залізти під стіл. У мене потім голос зник узагалі. Я швиденько зібрала свої нові шмотки, до чого зуміла дотягтися. І гайда за відпрацьованою схемою. Чому? – здивувався Влад. – Хіба ти була в чомусь винувата? – Мені заздріли, – пояснила Анжела. – Мене б гівні утопили б перш, ніж я встигла сказати «а». А ще зажадали б готові записи викупити, студіо платити та мало чого, від гріха подалі. Шкурнула я. Не вперше. І вона простягла руку і увімкнула радіо, ніби вказуючи на закінчення розмови. Вони приїхали до столиці та зупинилися в готелі. Не дорогому, але й не найдешевшому. Не в центрі, але й не на околиці. Анджела помітно нервувала і влад не міг зрозуміти, чи є якісь підстави для її страху, чи це манія переслідування у зародку, данина розхитаним нервом. Чого ти боїшся? Нічого. відповідала вона ще нервовіше. Як ти думаєш, хтось міг нас вистежити, поки ми вешталися дорогами? тому як ми в'їхали в місто у годину пік, між іншим, за нами стежили з вертольота. Дані наших паспортів від портє потрапили прямо в комп'ютер зловмисника. Інша річ, якщо ти в розшуку. Я не в розшуку. Справа закрито. Ну і радій. І май на увазі. Я послухав тебе тільки тому, що в мене в самого є певні справи в столиці. Влад кривив душею. Він послухав її, дозволив Анджелі втягти себе у цю аферу і навіть налякати. Йому здавалося, що вона не говорить усієї правди, і це турбувало його дедалі більше. Він наполіг, щоб вони зупинилися в різних номерах. Час зустрічі залишився незмінним. щотридні дні о 12.00. Місцем зустрічі обрано було бар на першому поверсі. Унормувавши в такий спосіб своє життя, Влад по черзі провідав літагента, видавця і кінопродюсера. Книга про гран-грема розходилася з льоту, фільм перебував на перезнімальній стадії, не за горами й комп'ютерна гра. Тож Влад згаяв кілька днів у приємних, хоча й доволі нервових бесідах. Йому показували фотографії претендентів на головні ролі. Це довго і нудутно пояснював різницю між літературним текстом і драматургічним доробком. Владу завжди здавалося, що він цілком цю різницю розуміє, однак, виявилося, сценарист бачить її якось по-своєму, і вони навіть злегка погиркалися з приводу перших сцен. У розпал суперечки Влад поймав себе на тому, що все далі від'їжджає від столу разом із кріслом на колі Від'їжджає в міру того, як наближається до нього розпаленілий сценарист, і що свідки розмови здивовано спостерігають за цим переміщенням. Влада аккуратно закінчив розмову, вибачився і, поскаржившись на погане самопочуття, швидко пішов. А спускаючи сходами, компанія навіть випадкових попутників у ліфті ентузіазму не викликала, похмуро подумав. Така ось темпераментна суперечка варта двох тижнів, проведених пліч, -пліч у купе потяга. Але мовчки. Доведеться надалі спілкуватися зі сценаристом письмово. Двічі або тричі його впізнавали на вулицях. Діти і підлітки, тож він посміхався, вітався у відповідь, і дивувався з власної байдужості. Ні радості, ні незручності, ні гордості. Начебто так і слід. Ніби саме так було завжди. У день Ікс він спеціально не запланував собі ніяких справ. Пізно встав, смачно поснідав, трохи попрацював. Він не бачив Анжелу вже три дні, і об одинадцятій його стало охоплювати звична нетерплячка. О пів на дванадцяту в двері легенько постукали. Владу Буріса було такому порушенню ритуалу, однак це була не Анжела. Це прийшла покоївка із запискою. Вибач, сьогодні о дванадцятій не можу. Давай о восьмій вечора. Влад вельми холодно подякував дівчині, повернувся в номер і сів попрацювати, але робота не рухалася. Тоді він одягся, вийшов з готелю і почвала в світ за очі. Починалася депресія чи то тому, що напружувалися, перетискаючи груди, обвиті до пута, чи то просто через нове усвідомлення своєї принизливої прихильності до жінки безсовісної, не вартої уваги чужої. Адже їй самі іще гірше. Навіщо вона відстрочує зустріч, на яку сама чекає, не дочекається? Вагома причина. Це просто смішно. Либо тому, що порох треба тримати сухим, а крокодила мокрим. Пута не повинні провисати. Пута повинні напружуватися. Але ж вона сама придумала зустрічатися за розкладом. Чи забула вже, як це, коли надміру натягнуті пута перехоплюють горло? Згадає. Влада злегка нудова. Він зайшов до якогось кінотеатру, сів на задньому ряду, але несподівано для себе захопився розвитком подій на екрані. Влад обив у такий спосіб дві години, поборов легкодухе бажання повернутися до готелю, а раптом Анжела покається і прийде до нього в номер або хоча б зустрінеться в коридорі. Він купив питок на екскурсію по річці і три години стояв на палубі, наскрізь, пронизованій весняним вітром. Його невеликий досвід боротьби з путами підказував. Свіже повітря на ранній стадії голодування трохи допомагає. Коли він, похитуючись у начисленній юрбі інших екскурсантів, висадився на берег, було вже майже темно. Назад їхати Влад зібрався на метро, але вже через одну станцію вивалився з вагона під співчутливими поглядами інших пасажирів. Його нудило, чорний тунель навівав жах, і тільки, вибравшись на поверхню і півгодини, просидівши на лавці, Влад перестав трястися, наче мокра миша. До готелю він доїхав на таксі. Була сьома година сорок хвилин. Він устиг піднятися у свій номер, умитися і одягти свіжу сорочку. І рівно восьмій зі щільно стиснутими губами ухвинтився у шумний цієї пори тісний прокурений простір бару. Анжела сиділа в кутку. На високому столі лежала її сумка. Варто було владу з'явитися в дверях, як вона, Анжела, не сумка, підвела голову і зустрілася з ним очима. Тільки не бігти не пришвидшувати кроку. Владий шов, наче в янтарі, ніби крізь чорну трубу, наприкінці якої маячило підсвічене убогим світлом напружене обличчя чужої йому жінки. Власне кажучи, не зовсім уже й чужої. Він сів на стілець, з якого зісковзнула сумка, піймав вологу теплу руку і не витримав, заплющив очі. Господи, от все життя так сидіти, або хоча б зайву хвилину, хоча б кілька секунд. Мара минулася. Повернулася різка музика. Запах тютюнового диму, тіснота готельного бару. Хтось мимохідь зачепив Влада плечем, і він розплющив очі. «Привіт!» Анджелин голос звучав хрипкувато. Влад хотів запитати у неї, які такі невідкладні справи зірвали їхню зустріч о 12-й. Хотів, але промовчав. Уважав це нижче за свою гідність. Натомість недбало поцікавився. «Усе гаразд?» «Більш-менш», – «Більш невиразно відповіла Анжела. «Як твої справи?» Усе задумане вдалося виконати? Більш менш. У тоні відгукнувся Влад. Які маєш плани на вечір? якось дуже по книжковому запитала жінка. Влад знизав плечима. Перекушу, вип'ю чогось. Попрацюю, якщо вдасться. Давай потанцюємо, запропонувала Анжела. Тут гмикнув Влад. Ну, можемо піти до ресторану. Дякую тебе з грішми. Могла б і пригостити, пожартував Влад. Багато спадкоємиця. Він не очікував на таку Анжелину реакцію. Здається, вона ладна була стати і піти, але останньої миті залишилася. «Пробач», – мовив Влад. «Нічого», – кинула вона, не піднімаючи очі. «То підемо в ресторан?» Перші кілька хвилин, а іноді й годин після зустрічі, коли провисають, послабляють хватку пута, прив'язана людина перебуває у слабкій ейфорії. Цю істину Влад теж вивів, виходячи з власного досвіду, – пригадалася географічка. «З характером була дамочка». Як вона зуміла поставити йому добре, невідмінно. Непевно, вона й четвірку з-під свого пера вважала великою милістю, нечуваним заохоченням. І він пив, і йому здавалося, що ніяк не сп'яніє. До кінця вечора він злегка захмилів. Не надто й сильно, але вже відчувалося. Обійнявшись, вони з Анжелою піднялися на шостий поверх. Там був її номер, а його номер – на восьмому. Анжела довго не могла відімкнути двері. Зрештою, влад відібрав у неї ключі. Двері класнули. За ними була темрява маленької вітальні, а за мороком були інші відкриті двері. За ним вікно підсвічене далекими фарами, вуличними ліхтарями і мерехтливою вивіскою готелю. Анджела ступнула в цю напівтемряву, захоплюючи за собою Влада. Обоє зупинилися у вітальні, жодному й на думку не спало вмикати світло. Влад подумав, що вони схожі на підлітків у чужому під'їзді, хоча відкиляєму знати. Він же ніколи не цілувався в під'їздах. Йому багато чого не доводилося спробувати. І, напевно, вже не доведеться. Він відсторонився. Анджела не випускала. М'яко притулилася до його грудей, лоскочучи жорстке волосся під борід'я й шию. Привласнити цю жінку. Привласнити. Зробити своєю. Жодна жінка не належала йому двічі ніколи. Вона бажана. Вона вміє бути милою. Вона йому ніхто. Вона потрібна йому зараз уся. Я піду. Глухо сказав Лан. Він балансував. Темрява вколисувала. Він стояв на паркетній готельній підлозі, як стоять на причалі, але не бетонному, а плавучому, пантонному, з прибитими до країв чорними рибристими покришками. Це вже не берег, але ще й не палуба. Це поміщася. Залишається переступити нешироку щілину між краєм пантона і... Він хитнувся. Хопився рукою за стіну. Випадково чи не випадково зачепив кнопку вимикача. Клац! Темрява здохла. Анжела замружилася. Добра ніч. Тихо мовив Влад і, акуратно причинивши за собою двері, вийшов у коридор. Він повернувся до свого номеру і, не роздягаючи сліг на ліжко, закосив кутик подушки, приплющив очі. Його шкіра пахла Анжелою. Скільки їх було жінок, які вранці зникали назавжди? Червоний гумовий м'ячик, що котився з доріжки у густі кущі. Минуло вже 15 хвилин відтоді, як Влад зачинив за собою двері її номера. 20 хвилин. Він сів на ліжку, накинув на плечі піджак, поспіхом замкнув двері і рвонув сходами вниз, не чекаючи ліфта. Варто було лише ступити на майданчик восьмого поверху, як коридорно тишу розітнув пронизливий жіночий крик. За стійкою з ключами скочила на рівні жінка в халатику, та Влад, випереджаючи її, вже у коридор. Йому здалося, що десь наприкінці майнула тінь. Крик затих. Двері Анжелиного номера були привідкриті. «Анжело!» У вітальні горіло світло, хоча кімната потопала в темряві, а крізь двері ванною сучилися потихеньку волокна теплої пари. «Анжело!» У ванні було темно. Влад класно вимикачем рвонув на себе двері, позад нього важко дихала жінка в халатику. Іще чийсь незадоволений голос перепитував у коридорі, що сталося і що це за бардак. Світло у ванні їй не думало вмикатися, а у напівтемряві хлюпотіла вода. Першу Влад побачив тільки Анжелине мокре обличчя, потім зрозумів, що вона сидить у ванні, притуливши коліна до грудей, а потім розглядів мокре волосся, що плавало у воді, наче водорості. — Закрити двері, — глухо сказала Анжела. — Влада вишене всіх геть. Проже? ні. Що сталося? — сварливо запитала охорониця ключів. Жінка приймає ванну. сухо кинув Влад. — Будь ласка, звільніть номер. — Хто кричав? — Таргана побачила. Сказав Влад іще стриманіше. Вона не любить тарганів. «Що ви таке говорите? У нас немає!» Перепрошую. Влада аккуратно виставив халатик за двері. Чарівно посміхнувся на піводягненому чоловіку, визернувшому з сусіднього номера, і замкнув двері. Що сталося? «Владе!» – беззвучно прошепотіла Анжела. «Владе, зачекаю кімнаті, поки я одягнуся». Він увійшов до кімнати. Видно було, що Анжела перед водними процедурами була вельми роздратована. Одяг розкидано було, де доведеться Скорчені пози светра, футболки та штанів наштовхували на думку про роздратування і навіть певне озлоблення того, хто їх розшпурював. За дві хвилини Анджела вийшла, але була вона надто бліда, як для людини щойно після гарячої ванни. Тонкий шовковий халат прилип до вологих плечей. Анджела притримувала його руками, начебто намагаючись захиститися. Я залишила двері відчиненими, почала вона, зупинившись на порозі. Сядь. Я думала. Коротше, я залишила і пішла до ванної. Потім відчинилися двері без стукуту. Я подумала, це ти. Тоді світло згасло. Я все ще думала, що це ти. Потім у темряві хтось увійшов до ванної, і я зрозуміла, це не ти. Я мене заціпило, але я все таки закричала він. воно постояло трохи, а потім пішло. Я почула кроки. За секунду по тому, як він пішов, увірвався ти. Може, він тому й пішов. Розумів, що не встигне мене втопити. Хто він? Крізь зуби запитав Влад. Убивця, пояснила Анджела. Він хотів мене втопити. Це виглядало б як нещасний випадок. Рушник довкола її голови розмотався, пасмами збігали на плечі весняні з вигляду крапельки. Влад, нарешті, змилостивився. Підійшов, обійняв її, притис до груди погладив по голові. Так заспокоюють жінок, дітей і тварин. І вона, певна річ, розридалася. Ніч була довгою і нерадісною. Анджела крутилася на ліжку в номері влада. Щоб заснути, вона наковталася якихось пігулок, тож очі її втратили хворобливий блиск і затяглися паволокою. Однак спати вона все одно не могла. Влад сидів у кріслі навпроти, пив каву з термоса і намагався відновити в пам'яті свою пробіжку коридором. Ті кілька секунд, по тому, як він почув Анджелин крик. Тій наприкінці коридору. Привиділася? Увесь цей дикий випадок – загалом правда чи фантазія? Виявляється, лампочка у вані Анджелиного номера перегоріла. Може, ніхто не вимикав світло? Може, лампочка перегоріла і загасла? А Анджела, яка і без цього вже перетнула поріг істерики, домислила все інше. Двері не були зачинені, але ж Анджела з її слів і не замикала їх. Протяг. Поки виснажена риданнями Анджела вмивалася й ковтала пілюлі, Влад зробив невелику екскурсію в кінець коридору. Там за рогом виявилися двері. Були і сходи, і, звісно, річ жодних слідів. Розслідування результатів не дало, крім усвідомлення, що незваний візитер, хоч хто б він був, міг легко і непомітно втекти ось цими сходами. Ночувати у своєму номері Анджела відмовилася. Влад відвів її до себе і уклав спати. А сам усе намагався зрозуміти, чи бачить він перед собою жертву нездійсненного насильства, чи звичайнісіньку істеричку і панікерку, тін наприкінці коридору. Анджела впевнена, ніби якийсь маніак, переслідувач, найманий вбився, втік, бо вона закричала і на сходах почулися кроки. Як лиході зачув їх, якщо в нього відволання позакладало вуха? І на що він розраховував? Що жертва мовчатиме, як мишка? Коли Анджела нарешті задрімала, він спустився вниз до портія і почав довгу сповнену натяків розмову про сторонніх у готелі. Сонний портія дивився на нього з підозрою і ворожістю, а тоді зрештою заявив, що ніяких сторонніх у готелі немає а біля входу ночами чергує поліцейський. Влад повернувся до номера, почуваючись цілковитим дурним. Вистежити людину у власному місті? Ні, Професіоналові це, напевно, дрібничка. Навіщо професіоналіві полювати за Анжелою? Невже родичі її покійного чоловіка справді здатні? Хтось пройшов коридором. Влад здригнувся. Угупнули двері сусіднього номера. Влад підстрибнув у кріслі. Схоже, невдовзі він сам перетвориться на істерика. Почне сахатися власної тіні.